Він бився з ворогом в лісах рідної Білорусі, пізнав гіркі оточенські дні й ночі, пам'ятав, як прощався з рідним Дніпром, жадібно пивши холодну воду і не міг вгамувати справи. Крізь пекельне горнило війни пройшов відважний син Білорусі, б'ючись на життя, на смерть з ворогами на Калінінському, Північно-Західному, Сталінградському, Донському, Воронському фронтах і нарешті на першому українському. Але перед тим, як знову побачити рідний Дніпро, були Дон, Волга і опечений тисячу разів розбомблений Сталінград. Були нелегкі солдатські дні і ночі. На все життя запам'ятався бій за 232-ку висоту під Сталінградом, яку захищали бійці Зубарєва. Ворожі літаки – Вивели з ладу частину наших батарей, які діяли поблизу командного пункту. Загинуло багато артилерістів. Довідавшись про це, Зубарів прибіг на вогневі позиції, став на місце убитого навідника і, підпустивши ворогів на коротку відстань, розстрілював з гармати ворожі танки. Сім смолоскіпів запалали на полі бою, заклубочили з чорним димом. Решта танків не витримала поєдинку зі сміливим гармашем, відступила. З Огнильного фронту послали Зубарєву в Москву на навчання до Військової академії імені Ворошилова. Після її закінчення Зубарєв прийняв командування 340-ї стрілецької дивізією, яка була вже на українській землі в складі військ 1-го українського фронту. Для нього білоруса це була рідна своя земля. У дивізії Зубарява, як і в кожній радянській частині, Служили росіяни, українці, білоруси, грузини, вірмени, казахи, сини всіх народів. Вони йшли великою армією братерства визволяти уярмлені та нескорені землі України, Росії, Білорусі, Молдавії, Латвії, Литви, Естонії. 340-ва стрілецька дивізія полковника Зубарєва визволяє Суми, Ромни, Прилуки, форсує Десну, з боями виходить на лівий берег Дніпра, дивізія, якою командував Зубарів, наказом Верховного Головнокомандуючого вже називалась Сумською, а попереду була битва за Київ. І забачивши Дніпро, не витримав бувалий полковник, разом зі своїми солдатами жадібно припав до солдатського шолома, пив Дніпровську воду. І була вона йому найсмашніша і наймиліша за все на світі. Рідна вода з ріки його дитинства, яка увібрала в себе могутні джерела Росії, Білорусі і України. Ріка, що вічною голубою стрічкою поєднувала землі трьох братніх народів. Здрастуй, рідна земля, і ти, Дніпре, дорогий батьку наш, припадали на коліна солдати. «Ты увидел бой, Днепр, отец река. Мы в атаку ушли под горой. Кто погиб за Днепр, будет жить века, коль сражался он, как герой». Днепр лежав поруч, оповитий темрівої осінні ночі. Дивізія була напоготов'як стиснута пружина. За наказом командира, який з малку вважав себе днепровцем, заготовили пороми, плоти, зібрані рибальські човни — на яких сиділи сивобороді діди, не прийшли до них з давніх легенд, щоб допомогти своїм онукам здолати ненависного ворога. Першим переправлявся через Дніпро ударний полк. Командир полку Луговий був родом з тих місць і вважав за честь для себе захопити плацдарм на правому березі. Начальник артилерії підполковник Малигін безпосередньо керував операцією, щоб діяти напевне, Становили в лазняках артилерію на У В разі потреби прикриватимуть десантники вогнем гармати і мінометів. Але й серед десантників переправлялися артилерісти. І з ними вирушав Малигін. Ну, хай щастить Сергію Олександровичу, просто сказав кондив зубаю. Сподіваюсь, ранком зустрінемось на правому березі. І обняв Малигіна і Лугового. Він любив свого командувача артилерії. Разом воювали з перших днів війни. Малигін старий, бувалий російський солдат, ще добровольцем пішов до Червоної армії, воював з Денікіним Махном. Після громадянської війни закінчив московську артилерійську школу. Чудовий артилерист. І в тому, що вони першими увірвалися в Суми, велика заслуга Малигіна і його гармашів. А з українцем Луговим вони давно побратими розлучні сябри. Тієї ночі дивізія Зубарєва успішно захопила плацдарм на правому березі. Бій був короткий, як осіння громовиця. Тисячі вогнів розпанахали чорну ніч, яка для багатьох фашистів була останньою. Не витримавши грізного удару, німці відступили. На світанку комдив Зубарю разом з полковником Людвіком Свободою на Рибальському човні причалили до правого берега. «Знайомтесь, товариші, з нашими бойовими побратимами», – сказав Зубарю. «Це полковник Свобода, командир чехословацької бригади. Віднині воювати будемо разом». «Аж до самої Праги і Берліна», – усміхнувся Свобода. «Доки повсюди буде свобода», – сказав Луговий. І всі усміхнулись, стискаючи руки мужньому сину Златої Праги. Ось тут серед червоних шелюгів і зелених верб на Дніпрі. А на ранок спалахнув новий бій. Дивізія Зубарєва, захопивши плацдарм на правому березі, рушила в наступ, переборюючи лютий опір ворога, вирвалась уперед в напрямку Ірпеня. Командир дивізії тільки не вийшов з гарячого бою, Стояв на високій дніпровській кручі, мов би оглядався назад, звідки прийшли його солдати. Він не знав, що колись, неподалік від цього місця, за петрівцями буде встановлений пам'ятник солдатові, що застигне в граніті з автоматом у руці. Не відав він, що й сам ляже на високому київському косогорі, аби вічно дивитися на Дніпро і кручі і ті вогненні бойові дороги, які сходив за своє життя. Він не думав тоді про смерть. Та й хто з солдатів думає про неї? Увечері, затаївши подих, кондив слухав, як передавали наказ Верховного Головнокомандуючого про визволення Києва, і багатьом частинам, у тому числі його 240-й дивізії, було присвоєне звання київських. Полковник Зубарів після того, що бився, за білу церкву, своєю безстрашністю і зневагою до смерті запалюючи, надихаючи своїх офіцерів і бійців негероїчні подвиги в боротьбі з ненависним ворогом. 10 січня 1944 року, відбуваючи великий танк сили гітлерівців, полковник Йосип Єгорович Зубарів Загинув у бою смертю героя, як безстрашний солдат. Разом з ним загинув і підполковник Малигін.